Doina învățătorului iubit. Doamne, învățătorul iubit, despre blândețea Tatălui, cel plin de iubire și slavă, prin cuvinte de smirnă și mir, ne-ai vorbit. Doamne, învățătorul iubit, despre cartea vieții, în care sunt scriși fii învierii luminii și imperației. Ne-ai vorbit, Doamne învățătorul iubit, Despre cum să te slăvim și neamul să ne-l slujim, În rădăcinile gândului ne-ai vorbit, Doamne învățătorul iubit, Despre frumusețea, delicatețea și sfiala de vis albastru ce are sfânta sfintelor ne-ai vorbit? Doamne, lui iubit, despre zborul porumbeilor albi ai Sfântului Duh, ce poartă la cer cuvintele inimi, ne-ai vorbit. Doamne, învățător iubit, cu tăcerea de aur, din floarea de tei, cu mierea de psalmi, ce pe buze ne-ai pus, ne-ai vorbit. Doamne, lui iubit, despre aura de soare a jertfei, care trece prin moarte, despre sulița durerii, ne vorbit. Doamne, învățător leibit, despre lunga răbdare, care învinge puterile morții, despre învierea ta în noi, ne vorbit. Doamne, învățător leibit, despre bruma uitării de argint, peste sângele nins. Despre veșnicia chemării ne-ai vorbit, Doamne, învățătorului iubit, despre mucenicii, ce în somnul iubirii ca pe niște semințe i-ai odihnit ne-ai vorbit. LACRIMA DE DOR A UCENICILOR Doamne, cel pentru care ceata ucenicilor suspină neîncetat, Chiamă la tine pe toți cei ce în Biserica Luptătoare pentru tine s-au luptat, și ucenicilor tăi dă le darul de a te vedea neîncetat.